Mairugarren unitatea, edo zertarako gai. maili eta Markus. Antzina, Erromatar imperioaren mugako kodeiertzean galtzen ziren garaian, Zdun bat lau azkazetorren galtzadan zehar. Aurra, zatoana? Nien nauzu aurra, Ni mailen auzu jauna. Markus nauzu ni, Erromako salduna. Eta oiartzara etorri naiz pertsona baten bila. Herri honetan jende asko bizi da, Markuz Jauna, nolakoa da pertsona hori? Gizon handia da, Idi bat bezalakoa, eta haren hileak gorri-gorria da, zuaren antzekoa. Gizon handi asko dago hemen, eta hile gorriak ere badira zenbait. Ez zura bezalakoa, vulkano jainkoa bera ematen duark, bere bizar eta bibote gorriekin eta haren begiek txinpartak jaurtitzen dituzte beraren mailuak bezala. Erroman ezagutu nuen, aspaldi. Horeina bezain bizkorrak eta leoia bezain indartsuak ginen garaian, gazte ginela. Ura da nik sekula ezagutu dudan errementaririk onena, eta haren laguntza eskatzeran ator. Zer behar duzu ba haren gandik? Jupiter jainkoaren tximista baino boter txuagoa izango den ezpata eskatzeran atorkio. Eta zertarako behar duzu alako ezpata, Markus? Ez tio ta güinori kontatu. Baina ze harrisku du zu bezalako aur bati nire desioa kontatzeak. Zure ahotsa txori txikiaren kantua bezalakoa da eta ez da Erromaren belarrietara iritxiko. Lasei kontadi es azuket nire elburua zein den. Erroman Cesarrandia hilda berriki eta haren ordezko Cesarren seme gaiztoa jarri dute. Haren krudelkeria mila deabruren adinakoa da. Infernuko izaki bat jarri zeigu emperadore. Nik eta beste batzuek haren kontra egin nahi dugu. Horretarako behar dut ezpata hori, eta errementaririk honena ezpata hori egiteko. Baina nahikoa hitzegin dugu. Ezagutzen duzu gizon hori? Mikel hotaldak gizon hori. Mikel hot bai! Horixe da haren izena. Ezagutzen alduzu. Esagutuko, Estutba. <risas> Ni de ahí, Tadata. Satos, arengana era mangosa y tuteta. Guazen.